بل طرفه وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا چي دمتکیانو خلقونه دپوس اوشي چدا سسزد چستا سد رب دا طرف طرفنا نازل شوي دي نو اووي جواب ورکي چ بهترين سز نازل شوي دي خير نازل شوي دي متكبرين وي دا قران سوي خبز دزړو کی سو یو کتاب دي او متقي خلق سوي چ دا د بلاي او د خير کتاب دي للذين احسنو في هذه الدنيا حسنه د غشان دي کمل خلقو د پاره په پا دنیا کې هم خير دي ولادار الاخرته خير و داخرت کور خو ضرور خدي ولني امدار المتقين دي خلقور د متکیانو اغه څنګه کور دي جناتو اد دهميشه اوسه دو جنتونا يدخلونه چې اوی به ورته تجری تجري من تحتها الانهار لاندې به نهرونه بیږي لههم فيها ما يشاؤون او هر څه به الت بالکل د اوی د خواهش مطابق وي چې څنګه همووی غوړي كذلك يجزي الله المتقين دا جزاور کوي الله متکیانو الذين تتففهم الملائكه طيبين اغه متکیانو ل چکلت نه فرشته د پاکستان په حالت کې روح نه کبس کئ طيبين په حالت کې وي یقولون سلام عليكم نو وی ورته پتاسه د سلام وي او دخل الجنه د جنت خوشخبری ور کئ زي جنت په بما كنتم تعملون د خپل عملونو په بدله کې نو متکی خلکو ته د مرگ سره او هم کبر کې د جنت بشارت ملوشي او جنت طرف تورته یو کړه کې هلی یندرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك انبي صلى الله عليه وسلم اوس چه داخلك انتظار کی نو ددینه سوا نورسته پاتشوی دی چه فرشتي راشي يا استاد رب فرسلوشي درنگ زد او به ادب ددينه مخک ډيرو خلقو کړيده بیا چه د اوي سره سووشو هغه په اوي باندې د الله ظلم نه وو بلک د اوي خپل ظلم وو په خپلې په خپل ځان باندې او کړو دا هوی دبد عملونو سزا اخر هغه ته ور رسیدا او مغه سيز په هغه باندې مسلط شو په کم پورې بچي دوی ټوکې کوله وقال الذین اشرکو لو شَرَّ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ شای... دَأ مُشْرِكَان وای کله غختله انونه ب مونږه او نه ب زمونږه پلار نک دغه نه بغیر د بلچا عبادت کړي وې او نه وم دغه د حکم نه بغیر یو سیز حرام کړي و او م دغه غرنګي بهانه د دین مخکینو خلکو جوړوله نو ای پر رسولان باندې د صفا صفه خبر رسول نه سوا نور هم څه زمواريش تا مونږه هر امت تا یو رسول او لګلو او دغه په ذریعہ ټول خبردار کړل شي د الله بندگی کوي او د بندگی نه اذان ساتي تاغوت سد هر هغه سرکش قوت چې خلک د الله تعالی دلاري نه منې کوي او په خپل خدای جوړ شي نو چې انسان د الله تعالی عبادت کول وایي نو هغه بلازمن د توحید د بندگی نه انکار کوي بیا په هغه کې الله چاته هدايت وکړو او په چا باندې گمراهي مسللت شو بیا لکشان پزماګه کې وګرځي او وګوري چې د درو کړنلو والو څه انجام شوي دي نبی صلی الله علیه و سلم هر څومره د دوی د هدايت لپاره هرس او کې الله چې څوک کوي دا هغه هدایت نه کوي او داس خلکو امداد هیڅ سوق نشي کولی واقسم بالله جهده ايمانهم لا يمات الله من يموت دا خلک په الله غټ غټ قسم نه خوري او وایي چې سوق مرشي الله دا به راجوندې کوي راجوندې کوي به ولنه دا خو یو وعده ده چې پوره کولی هغه په خپل ځان واجب کړی دی خو اکثر خلک پويږي نه او دا راجوندې کول د دې لپاره ضروری دي چې الله دوی ته هغه حقیقت اوخي چې دا هغه په بارکه دوی اختلاف کوي او چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي چئ اوی ته معلومه شي چئ اوی د روغ جن وو پته شو د دې خبره د دو کې دوه امکان نو مونږ چي د یو سیسه د پیدا کولو اراده وکړو نو مونږ د دینه زیات نور سنکو چي بس اغه سیسته حکم وکړو شا بیا اغه کیږي والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولاجر الاخره اکبر لو كانوا يعلمون کوم خلکو چي د ظلم برداشت کول نه رسټو د الله لپاره هجرت کړي نو او ویل وبمګه په دنیا کې هم خزایور کو او د اجر خو ډیر لوي دي که څه معلومه شي هغه مظلومانو ته چې صبر وکړي دي او د خپل رب په باور باندې کار کوي دا یو حقیقت دی چې انسان کم علاقه علاقې پیدا شوی وي کم زه اوسيږي هغه سره محبت وي چې د څه تور طریقو ادي وي هغه ورته اساني وي کاغه هر څنګه وي خو بازی وخت د دین تکازی پوره کول د پاره انسان له خپل ځپره خودل وي او بل ځته تک وي نو انسان ته تکلیف او پریشانی وي کوم نیک مقصد ورتمغ کوي د الله تعالی درزه طالب وی نو هغه دا وړتکلیفونه سمانه نه لري د او سه حال وی الذين صبرو په مشکلات صبر کوي یعنی مضبوطی په هغه مقصد چې کوم اختیار کړی وی په غیباندې استقامت اختیار کی او علی ربهم یتوکل او آینده لپاره فکرمن نه پریشان نه وی خپل رب باور سره لري ا نبی صلی الله علیه و سلم مونږ ستاسو مخکې چې کوم رسولان له غلي دي اغم ټول سړي را لې غلي دي او مونږ باورته خپل پیغامونه د وې په ذریه لېګل فسالو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دا المانه تا نه تاسو اوکئ کتا سو خپل نه پويږي دا یو ډیر خشته اصول زمونږه دین مونږ لرا کړه دي چې د څه خبرې درته پته ني نو د بل نه تاسو کئ یعنی د سمج علمواله نه تاسو کئ د جهالت علاج څه سوال علم حاصلول هیڅ څوک په قیامت پرځ دا, دا بهانې نه شیکولې چې ما ته خدا پته نه زه کومه دا کارونه کول فسالو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون که په خپل نه خبر نو د علم والاڼه ته پوسوکه خو کعب او مکه چې څه خدای پاک غوړي او مونږ د علم والاڼه ته که کاوی موجود هم وي په سوجه چې بیا په دغه عمل کول وړي بالبينات و زوبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم مخکنی رسولان هم مونږ د روخان نه او کتابونه سره لېګلی وو او اوسم دا ذکر پتابان تا نازل کړي دي د پاره د دې چې ته د هغه تعلیم تشریح او وضاحت وکې کوم چې د احوی د پاره نازل کړي شوی دی او د پاره د دې چې خلک په خپل هم غوړ فکر وکي یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم کردار منتخب چې اغه صلی الله علیه وسلم د یو ډاکی په شان چې خطر او رسي او واپس شي داسې اونکړ چې د الله تعالی د طرف نه پیغام روړو او بس دل ته او په خپل لاړو نه بلکې احوی صلی الله علیه وسلم د خلکو ترمن زپاتی شو د الله تعالی کتابه الستولو او وضاحت هم وکړو او صرف وضاحت نه پخپل هم عملن اغه کارونه کول چې څنګه په دی کتاب کې حکم ورکړی شوی وو د دې لپاره چې سو پوري رسول صلی الله علیه وسلم ژوندیت مونږه نه ګورو د اوی تعلیمات ځانته مخامخ نه ساتو ترغه وخت په هم نشي پوي دی فرمایلی دی چې دا کتاب مونږه د دې لپاره نازل کړو چې تاسو دا بیان کړئ او خلکو ته وضاحت وکړي نو اوس خلک چې حدیث نه سنت نه انکار کوي اوی په دې کتاب څنګه پويږي اغه وزاحت بسنګ پېچېني خپل عقلنه خپل دماغنه زمونږه دماغ خدا الله تعالی د رسول صلی الله علیه و سلم نزات او چتني شکیږي ولعلهم يتفكرون اغه اور کول د پاره هم د قران تفسیر چې د رسول صلی الله علیه و سلم نه دی یعنی تفسیر ماثور دین بغیر په حقیقي مانو کې دوه فکر بنیا دنهم نه ملاويږي افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون کم خلک چې د پیغمبر د دعوت په مخالفت کې د بدونه بدتر تدبیرونه کوي آیا هغه د دې خبرې نه بالکل به خطرې شوی دی چې الله پزماکه کې ورننه باسي یا په داسې دا طرف نه عذاب راوړي چې هغه طرف نه عذاب راتلل له وي په ګومان کې مونږ د آیة د مکی دور د اخري زمانی دی چې مخالفی نو د رسول صلی الله علیه و سلم د قتل سازشونه کول الله تعالی فرمایي چې خلکو د الله د پیغمبر خلاف د هر څوکړه او بیا مطمینه شو چموږ به اننی ولیکېګو څوک برانته پوسنه کوي او یا اخوذهم فی تقلبهم فما هم معجزین یا ناسپه کګر زیدو ګر زیدو کې اوی رونی سي یا په داس حالت کې اوی رونی سي چې د اوی سره په خپل د راتلون کې مصیبت یې روي او د غینه د بچکی دو په فکر کې بیدار وی هغه چې هر سکول واری د خلک د هغه د عاجز کوله طاقت نه لري حقیقت دا دی چې تاسو رب ډیر مهربان او رحم کوله والا دی اولا م ير او ای نه خلک الا خلق, خلق الله من شی اغه ته چې پیدا کړی دی الله یعنی یو سیسته هم او یتفیعو دلاله وانی الیمینه وشمائل سجدا لله هم داخرون او آیا دا خلق د الله پیدا کړی یو سیسته هم نه ګوري چې د اغه سورې څنګه خي او ګس طرف ته الله ته پسجده سجده یعنی چې سهر نور خکارشی نو سورې یو طرفه ورزيږي چې کله انور ډوبیږي نو اغه د انسان یا د سیس سورې بل طرفه لاړ شي ټول پدی طریقہ د اجزا اظهار کوي یعنی هر چې د اغه سورې یو خوا بل دا اصل کې عجیزه کوي خو انسان دی چې د ختکه کې دوه ټټې توفی توفیق ور کړې خو بیا هم سجده نه کوي مثلا هغره نه دی هغه په خبره نشي ټټې دي نو د اوي سورې ټټيږي او دا ثبوت ور کوي چې غد الله تعالی مخه تا عجیز دي ونه په خپل پزماکا نشي ټټې او د اوي سورې پزماکا الله تعالی د پاره یو قسم سجده کوي خو انسان چې الله ورله دا سجسم ور کړې چې رکوع هم کولی شي او سجده هم نو هغه سجده نه کولی بیا د غه سوورسج د وکې او خپل کار پورې او انسان او مخلوق او دی چې په تقببور کې مبتلا دی پهمکه او پاسمانونو کې چې سومره د سا مخلوک او سومره فرشتتی دي ټول الله ته پسج د دي هغوی هرگز اثرکش نه کوي او د خپل رب نه هرږي چې دا هغوی د پاه دی او چې څکم ورته کېږي د غوی مطابق کار کوئ دا الله فرمان دی چې دو خدایان م جوړوي د دی دا مطلب نه دی چې د دوه نه جوړ کوئ مطلب چې د دو همی اجازت نیشته نه دی نه د زیاتو بسنګوي خدا خو بس یو دی نو تاڅخاص هم زمانه یا کووي داغه دی چې سپاسمانونو کې دي او سچی قزمک کې دي او خالص د دین پ ټول کائنات کې چللیږي نو آیا تاسو به بیا هم د الله نه بغیر د بلچ نه یره کوي تاسو ته چې سنې مت حاصل دی نو اغ د الله تعالی د طرف نه دی بیا چې در باندې کلهسه سخت وخت را نو خپل فرادونه اوم اغته په منډ وړی خو کله چې درنه الله دغه سخت وخت لري کې نو فورن په تاسو کې ی وډله د خپل ر سره نور خلک شیکول شروع کې د پااره ددي چې د الله د سان نه شريو کې ډیر خوده مزه کوي زرب درته معلوم شي و يجعلون لما لا يعلمون نسيب مما رزقناهم د خلکو لچموږ کم رزق ورکړي دي دوی د اغه نه د چا د پاره هیڅ هم کړري چې دوی د حقیقت نه اډو خبر ندي یعنی دا وې د نظر نیاز د پاره هم زما ما رزق استعمالي یعنی غیر الله په نوم جهر سزي اغه خو هم دا الله د طرف نه وکنه قسم په الله چې تاسو نه به ضرور ته پوسګيږي چې دا د روغ تاسو څنګه جوړ کړی وو دوی الله لونه جوړی فرشتو ته ب د الله لونه ویل دییانې جوړی کړوي سبحان الله او پ خپله د دی د پاره اغ دي چې دوی غواړی کله چې په دوی کې چاته د لور پیدا کې دو زیره ورکي شي نو د غ په مخپندې طورواله خور شي او غم په زره د نه نه تیر کې د خلکو نه پټپټ ګري ځکه چې ددی خراب خبر نه روسته بسک د چاامخته څنګه ور شي سوچ کوي چې د ذلت سره داغ لور اوسااتي او په خاو کې خې او ګورهڅنګه خراب حکونه دي چې دوی د اللله په لګي د خراب صفاتونو لایق خو هغه خلق دي چې اوه په اغریت یقین لري پادشاه الله نو داغه د دا پاره غټول او چت او الله صفاتونه دي هغه خو په ټوله باندې غالب دي او په حکمت کې اکامل دي کچره الله دا خلق د دې د ظلم په وجوه فورن رانیوله نو د ځمکه په مخ باندې بای یو د اساسيز نه و پریخو خو هغه ټوله ته د یو مکرر وخت پوره محلت ورګی بیا کله چې هغه وخت راشي نو د اغې نه هیڅوکم د یو سات د پاره مخ کې رسته کې نن داخلك اغه سيزونه الله له مکرری چې په خپلې ځان د پاره نه خوخي او د دوی چې په روغ وي چې د دوی لپاره بس خیر خیریت دي د دوی لپاره خو بس یو سيز او اغه دی د دوزه خور او ضرور به ورتدوي د ټوله نمخ کې ورسول کیږي تاللهی قسم په الله نبی صلی الله علیه و سلم ورانده هم مونږ ډیرو کومونه ته رسولان لیکل دي او دا هم دا شېوی چې شیطان د اغه بد عملونه اوه ته خشتخ کار کړل او د رسولانو خبره او نه موندغه شیطان نن د خلکو هم سر پرس جوړ شو دی او دوی د درنک عذاب مستحق جوړيږي مونږه دا کتاب پتا باندې د غرزه پره نازل کړی دی چې ته دوی ته د اغه اختلافاتو حقیقت اوخه په کوم اختلافات او کې چې دی اوخته دی دا کتاب لارښووله واله او رحمت دی د اغه خلکو لپاره چې سوکه امنی والله انزل من السماء ماء احیا به الارض بعد موتها تاسو څو په هر برشا کې ویني چې الله د اسمانو اوبو ورولې او فوري نه د دې په ذریعہ په مړزمکه کې اسا واچولا یقینا پدې کې یو نه خدای د اوریدو او لو د پاره وان لکم فی الانعام العبره او تاسو د پاره په سارو کې هم یو سبق موجود دی دا وې په خېټو کې د ګوبر او د وینو د میانزنه یوسيف مونګه په تاسو باندې سکو یعنی خالص په چې د سکلو لو د پاره ډیر چکه کمز ان اور ور کې دوی دا عجیب خصوصیت لري چې څو خوري د غین یو طرف ته ګن جوړي او بل طرف تی پی جوړي او څنګه فیکټري یا کارخانه دا چې دواړه سیزنونه جدا کوي تاسو ګوري چې دوی په یا په خوري د غیا پهونو نه کته تاسو په وستر واره نو نه به شي وستر دا کم قسم فیکټري دا چې خوراک کوم کوي ګډه هم ډکوي او بیا د غین په جوړي ګن ته شي څنګه جدا جدا شي او بیا تی وين هم جوړي وي نه او په جدا څوک چې دا هر څه کوي دا غور نه کوی و من تمرات ناخیل دغه شان د کجر د ونوول او د انګرو د دی هم دا حالتوي چم کېي د خاو خوراک اخلی, اخلی او بې اخلی او نو نورطاق هم د خاوره اخلی نه داې و سنګه جوړی دي خاوره کې خوڅخووالی نشته سجوس پې شته ساده او بوي خو څنګه دا بوټی بهترین شربت کې بدل شي انګور تو وګورې چې پهې جوس دی هم داسېجره دا هر س کوي وسنګ کیږي تاسو خو یو غټل پزمک ککې خخکې او را شيته نه بوټي الګوي او هیر کې نسوک دی د دې ساتلو والا سوک ورل غزا سوک په دې کې د تبدیلیان پیدا کې دا خپل خونه کیږي سوک خودي اغو پیجنی او بیا ورسره د الله تعالی یو غیلہ هم ده تتخذونه منه سکرن ورزق حسن د نشي سزونه هم تاسو جوړوي او پاک رزق هم الله عقل عطا کړې دي خود عقل نه صحیح کار نه یعنی چې به ترين رزق چې له کجورو او د انګورو په شکل کې تاسو له درکړې شوې نو هغه نه خراب شي جوړوي یعنی نشه نشه د انسان د اقل دشمنه ده چې عقلمن انسان دا نه پوهه کارونه کوي نوزان له نقصان ور کوي او څنګه د رزق غلط استعمال کوي ان فی ذلک لاایه لقومی یاقلون یقینا پدې کې یو نه ده د هغه چا د پاره چې د عقل نقر اخلي واوحى ربک الالنحل ان تتخذی من الجبال بيوتا ومن الشجر او کورهستارب د شاو مچای ته دا خبره وغ کړه چې بهورونه کې او پهوننو کې او په لرغو باندې چې کمی زیلا غړی دل وي پههغ کې خپل کور جوړکه او د هر قسم میووونه رس را کاه او خپل رب چې در ته کمیلارې هووا کړی دي پههغې باندې زه ددې مچ دیټنا ی رنګه رګ شربت راي چې په هغې کې شفا ده د خلکو دپاره هکی په دی کې هم یوه نخه ده دغ خلکو د پااره چې غرو فکر کوي د شاو مچای چې د ګونه نه رس اخلی اغ ټول شااط نه جوړی وي د هغ در دشاتو موچې د یو پوند شہد حاصلولو لپاره شلک ګلونو نه رسخلی چې تاسو یو مرتبان شاته خلی د کې د شلک ګلونو رسوي او دې له دشاتو موچې دیر ډیر شلک پیرې کوي دیر شلک ځل هغه هری بلوجی او جوس رودي د کې هغه تقریبا 50 زر مله سفر ته کوي تاسو ګوري کڅوریګر پدې کار اولګوي چې یو پوند شہد لپاره تیار کی نو هغه سومره ګران وي د الله تعالی فرمای و اوحى ربک ستر ربک فی اشاره کړی په دنیا کې چیرته سټریننګ سنټر نشته چې هغې کې نشا ته موچاله داخله ورکړي شي او شا جوړول ورلېز دکړي شي الله تعالی هغه ته د غبن جوړولو طریقې زده کړي او په هرونو کې پونونو کې پسانګو بیلونو کې به او فرمایل تم مکلی من کل الثمرات هر قسمه میوه خوره فصلو کې او بیا روانه شه سبول ربی کی رب کی دلوله د خپل رب په مکرر کړي لارو باندې او روان وي زکه چې کل رس اغشتو لزی نو په یو خاص لار او یو خاص اوچتوالي باندې الزی ندغه نه خکته نه بره او دماغ سمره دي د پیند سر نه هم ورکوټه ینه دومر ورکوټه دماغ سره دا سمره لوی کار کوي د حیرانه دوه خبره ده چې دا ځان له هم خوراک او ور سره ور سره رس هم جمع کوي اغه نه دوباره یو کیمیکل ریاکشن کوي او بیا هغه بهر روزي بیا ګوري چې دی موچو کې درې قسم وي یو وا ملک موچوي دویم قسم کار کولو والا او دریم دغه نه الاوه نرم موچه د هر چا خپل خپل کاروي چې ټول په شریکه د یو ټیم یعنی ډلې په شکل وي یعنی صرف یو موچای شات نه شي جوړول او دوی داسې ګډه ودیمنده هم نه وي بلکې یو زبردست قسمه ورکړتیا او شریکت دی او هی که چې څومره موچای وي د ملکه موچای اتا بي وي یعنی هغه ورل کارونه تقسیموي او نر موچای چې وي هغه صرف د میټینګ په کار راځي کارګون کې موچای غبینونه جوړي او بیا د هغه صحیح ساتلو د ګلوونو نه رس کارونه کوي د دوی د جدا جدا ګروپونو مختلف ځموارياني وي خپلو کې کار تقسیم وي ټول په یو کار پر سينو وزي څو ګبن جوړي څو د ګلو نه رس وړي څو رس محسوس ساتي ګبن د موم نه جوړيږي او دا موم هم د خپلې جوړي چي دا د کم شيز نه جوړيږي په کې ډېر سلسی او د حیرانتیا خبره دا چې دا ګبن یا چتا د میانز نه نه بلکې د سلور ګټونو نه جوړول شو او په یو حد کې راوځي او د شپګو ګټو شيزونو ورکه جوړ شي کدا سلور ګټو وې نو دا کارمن شو کېده دا رس چې دوی وروړي د تنکټروي او قران کې لفظ دی ثمرات من کل الثمرات اول دا غبین یعنی چې ته جوړيږي بیا موږ د خوراک په تلاش کېږي د دا داسه داسه ګلونو نه رس وړي چې د کومو مونږ شکل هم نه دلیدلې د دلی دلی ریسرچ نو پتلېږي چې د رس په تلاش کې دوی زی نو یو خاص قسم لارې اختیاري او چې بیا واپس راځي نو خپل مرګرو ته هم اطلاع او دا دอัลترا سونک لهروونو په پا امندت باندې کیږي چې خوراک لذي نتشات او موږ یې زگ ډانس کوي او د اته د هینسي په شکل الوزی او چرلی مونږه ته داسې لیکي چې جوړې دوی هسه بیکاره داسې کوي د دا نور او د چته ترمنځ لیکيرا د زگ زگ زاویې نه اغه د غذا د حاصلولو د ځای صحیح نشانه ده هی کول شي یاني لاره دوباره هم تلاشه کوي خپل چتیله واپس ځان را رسي بلخونه جي او فاصله خپل مرګرو ته خيلو د پاره د خپل جسم لاندې حصہ خو د نور مرګرو انرجی او وخت بچکول د د نکتر یو دراپ یو خاص خوشبو سره هغه ځای کې فریدي چې نورې موخه خبرداري شي چې دلته نرس اغشتلې شوې ده او خپل وخت نه ضایع یعنی چې د ګل نرس واخلي بیا نور اغزې ته نه فریدي چې دلته اوس هیڅ نشته خپل وخت مزایع کوي ک هغه باندې سسپری شو وی نو موخه خپل ځای ته واپس نه او عمل تمړي شي او نور موخه د امریکې دون بچ او خپل چته یعنی ګبنده ته نه فریدي د غشان بکراس پولینیشن کې هم موخه مدد کوي څنګه چې هوا کراس کوي پګبین کې اتیا زره موچې او او د مکمل نظم زبط مظاهره کړي او چې اصل انسانانو یوازې کې راځي ماشینو لپاره ام نشي کېناسته چې مچه په چتکه کې داخلي شي نو ملک په دروازې کې اتريږي بیا یو یو مچه د نن ناراضي دروازه کې صرف دم رضوي چې وا مچه په یو وخت کې نن وتی شي د شه جوړول په عمل کې نکتر فیلد بیس خپل رس هني سې او د وړو موچو پخله کې واچي چې کمې پګبین کې وي اوی تنه اوب د خپل وزیرو په ذریعہ اوچي کې وچې شات ټینګشي نوغه په خانو کې د موم په ذریعہ محفوظ کی یعنی اولنې عملي سده جوس وړل بیا د خاص موچو خله کې اچول بیا د وذرو په ذریعہ او بو اچول او بیا واپس اغشتل بیا هغه کې ګلند نچي سیکریشن کیږي هغه سره یو زیشي نشاد جوړيږي او بیا باقاعده چتکه د دنه ناقله لکه د ډبو بند کی سموچې د دې زمواري وی چې په چټه سجراسم پیدا نشي د دنه حفاظت کوي د شهدو موچې یو پوند اشاعت جو 25000 ملی سفر کوي د 2 ملیون ګلونو رسچم کوي یو موچه پټول جن کې دی وی چمچه د لسمه هسه شا جوړي او مونږ دم رشاد په چمچه پوره لګیدل فریدو او زایې کو نیم واخلو نیم پسنګ اوین زلشي موچه خو پټول جن تیری او مونږ د الله نعمتونو سره ناقدرې کو سره خوراک زایې کو مختلف الوانونه هونه مراد جدا جدا قسم کیمیايي خواصوم کې کی دي شي مثلا هغه کی جلی هم وي وایټامین هم او نور کیمیکل خواصوم وي مختلف خوندونه وي دا ډپ کوئ چې رس د کم ځای ناغلی شوي دی د شاید باره کې ویللی شوي دي چې دا شفول ل ناست جسم کې ونه پیدا کوي د ماغلو او د پیپلو د پاره مفید دی شاید کې موجود ارائبوس د خلیو په ننشما کې اهم کردار دا کوي جسم کې چې مختلف چې پیدا کېږي هغه ختمئ او و نه صفه کوي د جوړونو درد ختمئ د ګډې ببیمارانې او د مرایبیمیانې لري کوي فی شفول لین د شاید نه عاوه چکې فرپالس پولینیشن ویکس رایل جيلي هم دي او دموچاله شهم د فائدې سیس دي او دین هم د روجوړيږي حديث کې رازي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي تندرستي پیدا کول واله دوه لازم ونسي قران او شہد قران د روح غذا او شہد د جسم غذا د شہد موچه نه ډېر سیس د کې دي شي اول خدا چې غدا الله تعالی عطات کړي چې کوم کار پیدا دا با مقصد جن تیری اخو دي خو نه ضایع کړي ټيم ورک دې پکې زبردست قسم نور د پاره نه فبختہ فرشینا سده بهد مهنت کئ د کار تقسیم او طریق کار خده بی غیرزه جون تیری خوغه تا پټول جون کې سم له وشي زمونږ خدمت کستړی شي او ختم شي او مونږ چره دغه شکرګزاری هم نه دکړي شاته استعمال او خیال هم نه رازي چې دا دم رخه کار او زمونږ د پاره وکړو بیا دم رخه او بهترین کار چې د انسانانو یو فیکټري هم د اسمبلی کښې نشي تیاروله چې دم ر موفید وي دغه په جن کې ټوله قرباني قرباني ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون ليك هم یو غنشاندا اغه خلقله چکم غورو فکر کی خموغه غورو فکر کم کو صرف دومره پته د مونته چخرا کوللی والله خلقکم ثم یتوفاکم او کرا الله تاسو پیدا کی بیا غ تاسو له امر گراولی او پ تاسو کې سوک بدترین عمر تر رسول دپاره د دی چ په هر س د پوی رستو بیا نا پوهشی حق د دے الله په علم کې هم کامل دے او په قدرت کې هم او غورا. الله پتا سکه ځن الله پزن وباندې فضیلت ور کړې دي بیا چکه مخلک له دا فضیلت ور کړې شوی دي اوو دا سن دي چخپل رزق خپل غلامان له د د پاره ور کی چې پر رزق کې دوه برابر حصدار دار جوړ شي نو آیا بس د الله د احسان منلو نه د دې خلکو انکار دي یي نو دنیا کې خدا س چرې هم نه دي شوی چې یو مالدار سړي خپل مال خپل غلامانو لور کې چې غلام د آقا برابر شي نو بیا الله تعالی د پاره مونږ دا چې د اغه صفات په بنیا کې ګورو او د بنی آدمونو خدای جوړ کو یا مخلوقات له د خدای درجه ورکو او هما لاده چې اساس د پاره اساس د جنس نه خځه جوړ کړي یعنی هم انسانانو او مغه تاسو له دغه خزونه زامن نوسی سي درکړل او خو خو سي زونه درکړل د خوراک د پاره یعنی د نعمتونو ذکر دی او د خزو د قدرداني احساس هم ور کوي ځکه چې د عربو جاهل مشرقي د خزې څخه در کېمت دي تاسو خز له عزت نه ورکووي د خزو په ذریعہ تاسو ته تا سمره نعمتونه شوي دي ایو دا داخله په دې هرڅه باندې د پویدلو نرستو هم باطل منی او د الله د احسان نه انکار کئ او الله پریږدي او د هغه چا عبادت کئ چې د اوه په لاس کې نه د اسمانونو نه د ویله د رزق ورکولو سي اختيار شته او نه د زمکه نه او نه دا کار اوه کولی لشي نو د الله د پارو مثالونو ما جوړوي الله پويږي دا سن په ويږي درب الله هم مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء الله یو مثال بیانې یو خوده غلام چې د بل په قبضه کې ده او په خپل هیڅ اختیار نه لري بل داسې سړی دی چېمونګ ورله د خپل طرف نه خر زک او اغ دهغ نه پخکاره او په پټه خخرچ کوي ووا ده برابر دي الحمدلله خو اکثر خلط په سم دی سمه خبره نهپویږ په دی مثال کې الله تعالی د هوام او د زاد فرق باندې پول کوي چې غلام او اد دوړه انسانان دي خو تاسوی برابر نهګړی نو بیا د الله تعال زات او داغه مخلوق تاسو څنه برابر ووي یا دی یو قبر دیری یا قانی بوت څنګه الله تعالی سره برابر کړي او هیکه هغه صفات څنګه کې دي شي بتو سه تجکو امیده خدا سه نه امید دي بتا اور کافری کیا ہے الله یو بل مثال بیانې دو تن سړی دي یو کون غونګی دی هیڅ کار نه শিকوله په خپل مالک باندې یو بو جوړ شو دی چې کوم طرف ته الیږي نو د خیر کار دینه کیږي بل سړي دي چې د انصاف حکم کوي او په خپل په صحیح لار ولار دي اېدا دونه یو شان او د زمکی او د اسمانونو د پټو حقیقتونو علم خو الله ته دی او د قیامت پر راتلو کې بس وخت نه بس خبز دمره لکچې د سړی استرګ اروپی بلکې د دینه هم سکم کم حقیقت دا دی چې الله هر سکول شي یعنی قیامت تاسو لر غړي خو هغه د دمره سات کې راشي لکچې استرګ اروپی استرګ اروپ کې څومره وخت لګي دنیا کې یو امارات غرزول وباندي یعنی په ماتولو کې هم ډیر وخت لګي اداغه د پاره سمه صبح بندي په کاروي الله تعالی زمکه اسمان ختمولو د پاره دومره وختوم نه لګي سمره چی استر ګرب کې لګي الله تعالی سودمند د خيټو نه په دا سه حالت کې روئستي چې تاسو په هیڅ نه پوي دی هغه تاسو له وګونه درکړل سترګي درکړي او سوچ کوله والا ژوندې درکړل د پاره د دې چې تاسو شکرګزار جوړ شي او شکرګزار کله جوړې دي شي انسان کله چې هغه د نعمتونو استعمال کړي آی دي خلکو چرتمارغان ته نه لیدل خو دی خودی خود بصیرت په نظر نه ګوري غوړ فکر سره نه ګوري چې د اسمان په فضا کې څنګه مسخر دی یعنی تاسو انسانان انسانانی کوالت نه شیتلې مارغان په اسمان کې څنګه ولر دی بعض وخت الوزی او بعض وقت, وقت یو ځای ساکن ولر وی د دې الله نه بغیر بلچ په هوا کې ټینګ کړی دی په دې کې ډیر نه خدي د هغه خلقو د پاره چې هوې ایمان جوړي الله تاسو د پاره اساسو کورونه د آرام ځای جوړ تاسو له د زناورو د دا سرمنونو داسې کورونه پیدا کړل ستاسو استاسو لپاره سفر او قیام دوه حالتونو کې سپکوي یعنی خیمه ته اشاره ده تاسو له د زناورو د پشم او د دوی د وختونو ډیر سیزونه د غوستلو او د استعمالولو لپاره پیدا کړل چې هغه د ژوند د خاص وخت ته ستاسو ستاسو کار راځي او الله د خپلو پیدا کړو ډیر سیزونه ستاسو لپاره د سور تنظیم وکړو په غرونو کې ستاسو لپاره د پنا اوښتلو ځونه جوړ کړل او تاسو له 10 جامې چې تاسو د ګرمانه بچئ او نور داسجامې چې پجن کې ساسو حفاظت کړي یعنی د اوس پنی زر بکتر و غیره دغه سی هغه پتا سو باندې خپل نعمتونه پوره کړي د پاره د دې چې تاسو فرمابردار جوړ شي اوس کچره دا خلق مخ اړي نو اې نبی صلی الله علیه وسلم په دا باندې د دین سوا بل هیڅ مواری نشته چې د حق پیغام صفا صفا ورسه د دې الله احسان پیجني بیا د هغه نه انکار کوي او په دې کې ډیر خلک داسي دي چې حق منلو ته تیار نه دي داسې ول کېږي چې خلک د الله تعالله نمتونه پیژې د الله احسانونه او اناممات پیژنی او بیا انکار کار کوي خبره دا ده چې د دیې متونو پیژندل د رسسل د انسان نه دا تقاذ کوي چې انسان دی ځان د الله تعاله د مطابق مطبطدي نو انسان داسې نه غړ ځکه د سیزونو طرفته توجه هم نه و یو منبو من کلې عمت انشه تم لا دننو للله دی نه کفرو وله هم یسته بون په کم اوور چېمونږ د هر عمت نه یوه غوااهره پااسو بیا خوبه نه کافرانو ته د حجت پېښکول موقه ورکړې شي او نه بته د توبې وستلو مطالبه وکړې شي زلمهان خلک چې یو ځای لې عذاب او ویني نو بیا بته نه عذاب سپکړې کیږي او نه ورلا د یو صاد د پاره مهلت ورکړې کیږي او که مخالک چې په دنیا کې شرک کړي وو هغه چې کله پل جوړ کړي شریکان او ویني نو او به وي اپروردیګارا د دې ستا په ځې دی ته आवाज کولو په دې خبره باندې به هغه هغه خپل معبودان شفا جواب ورکړي چې د دروغ وایه په دغه وخت کې به دوی ټول الله ته چی شي او د دوی هغه ټول د روغ به ختم شي کوم بچي دوی په دنيیا کې جوړول کوم خلک چې په خپل د کفر لار اختیار کړه او نور خلکې د الله د لارې نه منې کړل او ویلو مونږه په پاسه عذاب ورکو د هغه فساد په بدله کې کوم چې به اووی په دنیا کې کولو چې مونږ به پر امت کې هم د اووی د منځنه یو ګواه راپورته کوو چې د اووی په مقابل کې به او د دې خلکو په مقابل به مونږه تا د گواہی کول د پاره راوولو مګدا کتاب پتا باندې نازل کړی دی چې د هر سی صفه صفه وضاحت کوله والا دی او هدایت دی او رحمت دی او زیره دی د آل خلقو لپاره چې د مننن سر ټټ کړي دی ان الله یامر بالعدل والاحسان ویتاء ذل قربه وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي یعذکم لعلکم تذکرون مفسرین د آیت د قران پاک جامع آیاتو کې شمار کړي دی حضرت عثمان بن مزون صحابي وو هغه چې دا آیت نو ایمان پکې پیدا شو او مسلمان شو هغه عمر امر بن عبد العزيز په حکم دا آیت جمعې په خطبه کې شامل شو دې آیت کې زموږ د دین یو خلاصو ملاويږي او هغه سده الله د عدل او د احسان او د سره رحمی یعنی خپل ولې ساتلو حکم کوي او د بده او د بغایې او د ظلم زیاتې نه منې کوي هغه تاسو ته نصيحت کوي د پاره د دې چې تاسو سبق واخلئ دلته د درې زنو د کولو حکم دی او د درې سيزونو نه منې کېدو د کم درې سيزونو د کولو چې حکم ورکړی شوی دی کې د هر اول عدل دی دعدل مطلب دی برابرۍ یعنی عدل او انصاف په مانو کې او ورسره ورسره اعتدال هم زمونږ دین د اعتدال دین دی مونږ ته حکم کې شوی دی چې په هر مملکې د اعتدال لګار اخلی. او انتها پسند رویه پرې دی بیا دین پس د احسان حکم دی د احسان لفظ د حسن ندی احسان د عدل نه اوړاند دی یو معنا دی د حسن سلوک نور خلکو سره د ښه سلوک د افو درګزر مملکه معقول او مدغشان دویمه معنی د بل حقنا زیات ور کول یعنی بل سره چې سم عاملو وی نو صرف اغه سلوک نه چې د کم اغه حق دار دي بلکې داغه د حقنا زیات ور کول او احسان درم مطلب دي اخلاص عمل او حسن عبادت څنګه چې حدیث کې راځي انت ابو الله ک انک تراه فئن ان لم تکون تراه فانه یراک چې تاسو د الله عبادت داسې کوی ګویا چې تاسو هغه ویني یعنی عبادت کې حسن او کدا کیفیت تاسو کې دنه ننه راځي نو فه انه يراك کما کم دا یاد ساتي چې هغه خو تاسو ګوري او درم سزدې و ايته اذن قربا رिष्टادارانو لورکول د قران یو آیتونو کې د رشتدارانو د حقوقو خبره شوه دا بیا بیا دا تلکن شوه او بار بار یادهانی شوه دا نبی پاک صلی الله عليه وسلم فرمای لا يدخل الجنه قاطع الرحم رښتوه کټکول والا په جنت کې نه داخليږي او د دا غشان رسول الله صلی اللہ وسلم دا هم فرمایلي دي چې سره رحمی سره کرا کې محبت په مال کې کثرت او په عمر کې برکت پیدا کوي او سره رحمدار نه دا چې رिष्टیدار امنګ سره خوي نو مونږ بخوي بلکې څه فرمای چې څوک د بدل په تور سره رحمی کوي هغه تر اصل سره رحمی نه کوي بلکې ما ته شوی رिष्टي والا د اصل سره رحمی کولولواله وي پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زه تاسو ته د دواړو جهانو بهترین اخلاق خیم تعلق کولو والا سرا تالو جوړو چې څوک هیڅ در او وی لور کوي او د ظالم قصور ماف کوي دغه حسن اخلاق دی او درې زنی چې منی کړې دي اول نمبر فحشا و ينها انل فحشا بهي نه ولي ځکه چې بهيایي انسان لړی روکسان ور کوي حیا د ایمان هسته حیا خیر روړي چې حیا پات نشي نو د انسان اخلاق هم خراب شي کردار خراب شي کورونه تباشي ځکه خاص طور دې ته توجه وکړه حیا مبارک ایت صلی الله علیه وسلم فرمایي حیا ای ایمان دو مرګ لري دي چې یو لری شي نو بل هم اوچت کړي شي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي حیا خیر روري یو بل ځکه فرمایي حیا پوره پوره خیر او بلې ده یو بل ځکه ویل دي حیا ایمان ده او ایمان جنت تبوږي بے حیاي جفا ده او جفا د جهنم وجده پاک رسول صلی الله علیه وسلم د پېپلو جنان هم زیاته یادار وو او فحشي کپ لباس کی وی او کپ خبرو کی او کپ د انسان په اخلاق او کردار کی وی په هيستور پسندیده نه ده او دیم سیس چکمنه مومانیت ته هغه دی ولمنکر په بدی دي کې ټول خرابیا نشامل دي هر هغه کار چې کم شریعت ناجایزه کړي دي او دریم سزده بغي د بغی مطلب دی ظلم او زیاتی کول یعنی زه ظلم او زیاتی دا س جرم دي د الله تعالی دمر نه پسندیدہ دمر نه خوخ دي چې د الله تعالی د طرف نه د فوری سزا امکان غالیب وي یعنی دا نشکې دي چې یو مخلوق په بل ظلم وکي او هغه هم دغه سپرې خو دي او بدل د ورتنه شي ملو یهی د اغه نصیحت کوي تاسو ته لال لکم تذكرون چې تاسو نصیحت حاصل کړې او هوښکراشي اوس موخه نشته په دې موضوع تفصيلي کیسټ موجود دی عدل او انصاف سره رحمی پنو دا داسې موجود دی چې انساني زندگی کې چې دان نوي یعنی چې زموږ په ژوند کې عدل او انصاف نوي احسان نوي د رشتہدارانو احساس او خیال نوي تر هغه وخت زموږه معاشرتي ژوند خوشګوار کېدې نشي دنیا کې امن قائمې دې نشي هم د ګشان چې د معاشرې نه دا درې سزونه لری نه شي بهي بدی ظلم کے امن وعفو اللہ اللہ او ظلم مذااتی ترغی پورې معشر کې عمل نهشيقیې دی و اوفو به هد الله د الله واده پره کوي اده اهتون کله چې تاسو د اغ سره سوواده اوکي ولا تنقدردل ایمانه بعض د توکی د وقد جاال تمم الله علییکم کفیله او خپل قسمونه د محکموالی نروستو م تهوي کله چې تاسو الله په خپل ځان باندې ګواه جوړ کړړ وي الله تاسو د ټولو کارونو نه خبر ده ستاسو حالت ته د اغه خزې پشان نشي چې اغه په خپل مهنت سره تارونه اورېشل او بیا یې په خپل اغه ټوکړي ټوکړي کړل انسان چې کار کوي مهنت کوي او د مهنت نپسه په خپل تباہ کی حال د اغه بنده پشان دي چې خه کارونه او بیا دا سه کار وکي چې ټول خه خراب شي چې څنګه نیکیا نه ګناہوں کوي د غشان بازي او بوري داسې وي چې نیکیا ابس کی او خاص طور په هغه کې انسانی اړیکات او انسانی حقوق ناداقول تاسو خپل قسمونه په خپل معاملاتو کې د دوکې ذریع جوړوي د پاره د دې چې یو کار د بل کار مزياتي ګټه حاصل کړي هلاک الله د دې وعده په ذریع تاسو پازمایښت کې اچي یعنی خاص طور چې دا عمل چې بل له دوکه ورکول او خاص طور په قومي ستا د انسانانو د اعمالو د برباده سبب جوړيږي او د قیامت فورزبه اغستا سو د ټولو اختلافات حقیقت تاسو تا ضرور سرګند کله دا غختل چې پتاسو کې دی اختلاف نوي نو هغه به تاسو ټول یو امت جوړ کړي وي خو هغه چې څوک په گمراهه کې اچول غواړي نو هغه په گمراهي کې اچي او چې چاته نی غلار خول غواړي نو هغه ته نی غلار خوي او تاسو نه به تاسو د عملونو ته پوس ضروري کیږي او اي مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپلو کې یو بل د دوکه ورکول زریه ما جوړوي اسنه چې دچا قدم د مزبوته دون بیا اوخو زیږي یعنی چې تاسو داسې رویه کته سره سوقبنده اسلام قبول نه منشي یې ایمان جوړوي او واپس شي ځکه چې که مسلمان خپل عہد کې مضبوط نه دی د الله په نوم عہد وکي او بیا یې ماته نو د دین زیات دین نه یعنی هغه ته د نقصان رسول الله صلی الله او تاسو د دې جرم په سزا کې چې خلک هم د الله د لارې نه منکل خراب انجام او ویني او سخت سزا اوخره د الله وعده د لګي فائده په بدله کې مخرسوي نه دې دا مطلب نه دی چې لو نه بیا یې خرڅ دنیا کې چې انسان هر سمره फायदा دې په ذریعہ حاصلې هغه لګد کې د ټولو دنیا دولت هم وی سچې د الله سره دی اغه تاسو د زیاد زیات به تر دی کتا سو پیږي سچې تاسو سره دی اغه ختمې دوه والاده او سچې د الله سره دی اغه باقی پاتې کې والا والاده او سوک چې د صبر نکار اخلی، او ویله به مونږه د اغه وي بدل د اوی د بهترین عملونو مطابق ضرور ورکو هر سوک چې نیک عمل کوي که اغه سړی وي او ک خزه خو چې مؤمن وي اغه تب په دنیا کې مونږه پاکیزه ژوند ور کو یعنی عام طور د خلکو دا خیال وي چې انسان د نیکه په لاري دنیا خو به ضرور خراب وي دا څنګه ده په دنیا کې هم الله تعالی بهترین زندگی کی وی بیا دا هم ضروری نه ده چې خو ژوندې مطلب دا دي چې ډیر مال او متاور سره وي کپلګ کې ازړه په سکون دي په امن دي د چا حق دي ان دي وهلې په چا د ظلم او زیاتۍ نه لکړي نشته ژوندې ډیر خړه د اغه بندنه چې چا, چا سره ډیر دولت دي خو په کې سکون نشته او په حقیقت کې به داسې خلک لو د اووی بدلا د اووی د بهترین عملونو مطابق ورکو فاذا فا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بیا شکل ته قران لستل شروع کې د شیطان رټل شي وینا په الله پوره پناه غواړه دین په تلګي چې د قران د تلعت نه اول اوذ بالله لستل ضروری دي داغه په اغه خلکو باندي وس نه برکیږي څوک چې ایمان جوړي او په خپل رب باندې باور وکي یعنی د شیطان زور په اغه خلکو نه چې د چا تعلق الله تعالی سره مضبوط وي داغه زوړغه په خلکو باندې چليږي چې اوی اغه ځان سرپرس سرپرست جوړي او داغه پلم سره شرک کوي کله چې مونږه د یو آیت په بل آیت نازلو او الله خپويږي چې هغه سه نازل کی نو دا خلک وې چې د قران په خپل جوړه یعنی کله یو خبره کوي بیا هغه ختمه کوي هلاک دا یو خاص حکمت په وجه کیدل او هم دا الله د طرف نه کیدل او په دې د نبی صلی دشمنانو ته د هو صلی الله وسلم خراب د خبرو موقم لوشو فرمایي اصل خبر ده ده چې په دوی کې اکثر خلک د حقیقت نه نه خبر دي دوی ته وایا چې دا خروح الکدس ټیک ټیک زموږه طرفنه درجه په درجه نازل کړي دي د پاره ده دي چې د ایماندارو خلکو ایمان مضبوط کی او پرمردارته د ژوند په معاملاتو کې نیغله او خوي او هغه ته د نیک بخته زیری ورکي مونږ ته معلومه ده چې دا, دا, دا خلک ستا په حق لوي چې دوی ته یو سړی نه کوي حالکه دوی چې کم سړی ته اشاره کوي دا حجبه اجمی ده او دا صفه عربي ده حقیقت دا دی چې کم خلک د الله آیتونه نه مني الله هغه ته هیڅ چره دا توفیق نه ورکي چې صحیح خبره ته ورسي او داسې خلکو د دا دا پاره ادرناک عذاب دی د روخ خبري نبی صلی الله علیه و سلم نه جوړی بلکې د روخ خبره هغه خلک جوړي چې هغه د الله آیتونه نه مني هم هغه په حقیقت کې دروغجند دي د نفسيات د هر دور د انسانانو وی چې په کلام کې سخرابی او نو وی چې دا درته چابل چایس لکړه دي فرمایي دا خود الله د طرف نه راغلې دي که چې کم خلق الله نمنې داغ کتاب نمنې هغه تبا هدايت چرته نه ملاويږي خبر به څنګه عقل لرازي من كفر بالله من بعد ايمانې الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان څوک چې د ایمان روړل نو کفر اوکي هغه کچري مجبور کړی شوی وي او دا هڅړپ ایمان باندې مطمئن وي نو بیا خیر دي خو چې د زړه په خوخه کفر قبول کړو نو په باندې د الله غضب دي یعنی ایمان روړو نه پس بیا کفر اوکي نو د الله غضب دي او د ناس خلکو د لپاره لوی عذاب دی دا ځکه چې اوی د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړي عموما د دنیا د وړو وړو فائدو لپاره خلک خپل دین خرڅ کړي او د الله دا قاعده ده چې اغه اغه خلکو ته د خلاصي لار نه خي څوک چې د اغه د نعمت ناشکریو کی د اغه خلک دي چې د دوی په او په وګونو او په سترګو باندې الله مহর له دوی دي دی په افلت کې ډوب شوې دي لازم دي چې په اخرت کې هم دا خلک په خلاصره کې پاتې شي د دې برعکس چې د کوم خلکو دا حال دی چې کله اوی د ایمان روړلو په وجوه تنګړي شو نو اوی کورونه پرې هودل حجرت وکړو د الله پلار کې سخت تیر او صبر وکړو نو د اوی د پاره یقینا ستاره بخون او مهربانه دي د دې ټولو فیصله په هغه ورځ وي چې هر سړی د خپل ځان د بچکول په فکر کوي او هر سړی تب د هغه د عمل بدله پوره پوره ورکړي کیږي او په هیڅ چا و د زری همره ظلم نکړيږي الله د یو کل مثال ورکړي اور کلی د امن او اطمینان جنتی رولو او د هر طرف نه باورته فراخ ارزک را رسیدو خود الله د نیمتونو ناشکریه شروع کړه پس د اغه الله د اغه کلی او سیدونکو ته د اوی د عملونو د عام زور اوسه کوله چې دلغه او د یری مصیبتونو پیراغلل دا خبر رس ته هم راغلی وک چې الله تعالی د یو حالت نبدلی بدلی چې تر سو اوی پخپل نه بدلیږي نو دلته هم دا خبر ده چې الله خو خپل رحمتونو او انعامات کوي خو خلک ناشکری کوي نو دنیا کې هم عذاب راشي اصل اشاره دلته د مکه طرف ته ده مکه او پر امن خاروه هر طرف نه ورتر زکراتلو تجارتی قافلې بې حاجیان حجیان براتلې پوره عربو کې مکه یو ده چې د ټولو نه زیات نعمتونه دلته وو خو څه او چې هغهي حضور صلی الله علیه و سلم د رسالت نه انکار وکړو په هغهي هر قسم عذابونو راغله لکه کهت وغیره غیره د لوګي او د خوف مصیبتونه هلاک د دو مصیبتونه اولل ته اتومهم من جو او امنهم من خوف خو کفرانه نعمت په نتیجه کې او هیته دا عذاب ور کړې شو او هیته تخبل کوم نه یو رسول راغې خو هغه هیته روح جن او غړلو اخر او هیته یو عذاب راګیر کړل په داسې حال کې چې او ظالمان شوی وو نو اخلقو الله چې کم حلال او پاک رزق درکړي دي هغه خوري او د الله د احسان شکر ادا کوي کته سو واقعي داغه بندگی کوون کیه الله چې سو پتہ حرام کړی دي هغه مردار او وینا او د خنزیر غوخه ده او هغه زنه ور دي چې پهغه باندې د الله نسوا د بل چانوم اغشته شوی وي البته چې څوک د لوګې نه مجبور شي او دا سيزونه اخري خو چې د الله د قانون د خلاف کول او اراده یې یا د ضرورت نه زیاتې کول والا نوي نو الله معفو کول واله او رحم کول واله دی او دا چې تاسو جبې د دروغه کم حکمونه لګی چې دا حلال دی او هغه حرام دی نو په دا سيز حکمونه لګول سره په الله پورې د روح ماتړی چې په الله باندې د روح تهمتونه لګی هغه هیڅ اخلاصي نشي مونته د دنیا عیش د یوسوف رضوی دی یو اخر د اووی د پاره درناګه سزا ده او سيزونو مونږه خاص طور په يهوديانو باندې حرام کړي وو د کوم سيزونو ذکر چې مونږه د دین مخه تا ته کړي او د په اووی باندې زموږ ظلم نه وو بلکې د خپل ظلم وو چې په ځان باندې کولو البته چې کوم خلکو د ناپوېتا په وجګه بد عمل وکړو او به توبه و او خپل عملي صحیح نو یقینا چې د وستلو او صحیح کېدون او رسټو د اووی د پاره او مهربانه دي حقیقت د ا دئ چې ابراهیم السلام د خپل ذات نه یو پوره امت وو د الله فرمان منونکي او یو مخز وو هغه هیڅکله مشرک نه وو د الله د نعمتونو شکر ادا کولو واله الله هغه منتخب کړ او پاخرت آخرت کې به یقینا د صالحانو ندی بیا موږ ته دا وਹੀ راولېګل چې یو مخزه د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ځا او هغه د مشرکانو نه نه وو یعنی حضور صلی الله علیه و سلم ته او شو چې تاسو هم د حضرت ابراهیم په طریقه چلیږئ پاته نو هغه مونږه په هغه خلکو باندې مسلت کړي وو چا چې د هغه په حکمونو کې اختلاف وکړو او یقینا ستاره رب د قیامت پر ورځ د هغه ټولو خبرو فیصله کوي په کمو خبرو کې چې هغه اختلاف کوي اود ویلا سبیل ربک بالحکمه والما ودت الحسن وجادلهم باللتی هی احسن ا نبی صلی الله علیه وسلم خپل رب لا لريتبل نه کوه خلق د الله تعالی لا لريتر غوړه ولی زکه چې ومن احسن قولا ممن دعا الله و عامل د اغ بند نه زیات خ خبره د چاکې دی شي سووک چې الله طرف ته خلک را او په خپله هم ښ کارونه اوکړه الله تعالی طرف ته را غو د مسلمان بنیادی ز مواري ده خو د غې هم راتلل پکار په کاردي اغ په حکمت او په خل نه صحت سره او د خلکو سره بحث کوه په داسې طریکه چې غ د ټولو نهخواوي داسې کچر جګړه اوشي س بحث اوشي اغ و وقت به هم د خلک نهکارهاخلی پخ طره چې انسان د خپل ځان انتکان پسې نه شي مثالن کچې رې سوک تاسو سره اختلاف وکي یا څه غلطه خبره وکي نو تاسو لغوسه درشي اغه وخت به ځان کنټرول کوي ځکه چې تاسو د الله خبره رسوي سخته خبره خو نه کوي چې ځان لغوسه کوي ستاره د ټولو نه خپه جنې چې سوک دغه د لارې نه به لارې شوی دی او سوک پنيغه لار باندې دی او کچې تاسو بدل اخلي نو بس اغه عمر واخلی سمرچې په تاسو باندې ذاتي شوی دی خو کچې تاسو صبر وکړو نو یقینا چې د صبر کوله والا په حق به تر دی ا نبی صلی الله په صبر سره کار کوي و صبر وما صبرك الا بالله استاذ صبر خوهم ده الله په توفيق سره دي ولا تحزن عليهم دي خلق په کارونه باندې غم مکو ولا ته کوي دوی غمم ما يمکورون او د دوی د چلد کو په کارونه باندې زړمتنګ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله دا خلق سره دي سوچ د تقوا کار اخلي او په احسان باندې عمل د ټوله دنیا سازشونه هم هغه نقصان نشي رسوله نه دا پته او ل چې انسان د مخالفونه د مخالفت سره مقابل کولو د پااره د بهر نه زیاد د خپل د ننه اصله وکې خپل ځان کې دو سفتونه پیدا کې توا او احسان دی سره انسان د بهر نه راتللو والا پریشر خطری کې سره بردشک شيخرو داواه ان الحمد ان ر رب العالمین کل الله هم نشه الله الله الله انته نخفره کوونته الی والسلام علیکم و رحمت الله و برکات